Prijatelia, aj na začiatku júnových dní vás pozdravujú Milana Lubka. Čím sme starší, tým viac si uvedomujeme, že deti sú najväčším pokladom každého národa a v našich reláciách sme snáď stokrát konštatovali, že bez detí nie je budúcnosti a preto veríme, že ste si Medzinárodný deň detí spolu so svojimi ratolestiami užili do dosytosti. Dnes v rámci cirkevného roku Budeme pokračovať v spomienkach na udalosti, ktoré nasledovali po vstúpení pána Ježiša na nebesá a pripomenieme si zoslanie Ducha Svetého na Ježišových učeníkov, ktoré sa udialo v 50. deň po jeho vzkriesení. Táto udalosť sa považuje za vznik kresťanskej cirkvi. Po nej nasleduje Sviatok Svetej Trojice, ktorý sa slávi v nedelu po Sviatku zoslania Ducha Svetého. V tomto roku pripadá na 15. jún. Po vstupení pána Ježiša na nevesa sa učeníci na Ježišov príkaz vrátili do Jeruzalema. Tu očakávali naslúbeného radcu, v pôste a modlitbách sa učili trpezlivosti. Trpezlivé očakávanie učeníkom a s nimi zhromaždeným podporovateľom sa vyplatilo. Pán splnil svoje zaslúbenie a zoslal im Ducha Svetého. Mládežnický zbor z Dolného Kubína nás teraz svojimi sviežimi hlasmi uvedie do atmosféry očakávania Ducha Svetého. now Je zaznamenané, že keď prišiel deň letníc, učeníci boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplňujú celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, ako by z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svetý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli chteli v Jeruzalém židia zbožných mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštol hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou. Či hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. Partovia, medovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotamie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frigie, Pamfílie, Egypta a krajev Líbie pri Kyrene. Prechodne bývajúci Rimania, Židia a Prozeliti, Kreťania a Araby. Počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci žášli a bezradne sa spýtovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali hovoriac. Opili sa mladým vínom. Poštolou ďalej čítame. Na ten zvuk z neba sa zbehlo mnoho ľudí a udiali sa dve dôležité veci, rozdelujúce prítomných: a to na tých, ktorí v úžase božie veci prijali, a na tých, ktorí sa z učeníkov začali posmievať a hovorili: Mužom sa opili. Reči o opilosti ich hneď odvrátil Peter tým, že je len 9 hodín ráno, ale vysvetlil prítomným význam Kristovej obete. Zvestoval evanielium o skriesanom Ježišovi, vyzýval k pokáňu a k záchrane vtedajšieho skazeného pokolenia. Tí, ktorí uverili Petrové reči, pýtali sa apoštolov, čo robiť mužovia bratia. I odpovedal im Peter, kajajte sa a nech sa každý dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov a príjmete dar Ducha Svetého. A tí, čo ochotne prijali jeho slova, dali sa pokrstiť a pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Takto boli položené základy kresťanskej cirkvi. Prvý kresťanský zbor vznikol teda v Jeruzaleme, potom sa radosná zväzť o zmrtvých stavom pánovi začala z moci Ducha Sveteho šíriť podľa Ježišovho príkazu po celom Judsku, Samárii, a bude sa ďalej hlásať do všetkých končín zeme, aby sa každý človek musel jednoznačne postaviť pred voľbu. Prijať Ježiša ako svojho pána a spasiteľa a s tým prijať nádej na väčší život, alebo ho odmietnúť. Novozmluvné epištolí a kniha skutkov a poštolov nám dávajú presné informácie o živote prvotnej cirkvi. A ako sa z moci Ducha Svetého darilo zakladať Kristovým nasledovníkom kresťanské zbory nielen po celej rímskej ríši, ale aj za jej hranicami. Dokonca sú záznamy, že už v 4. storočí sa evanieliová zväzť hlásala vďaka odvádznej ceste až v ďalekej Číne. Brat farár Josef Vereščák napísal Žijeme v dobe, kedy sa šíri ničivá sila ľahostajnosti a nezáujmu. Názorným symbolom svetodušných sviatkov je spoločenstvo, ktoré sa zíde. Na mieste, kde sa zhromaždí spoločenstvo, tam pôsobí Boh. Tam dáva svojho ducha, nádej, pokoj, útechu a silu. Jeho slova sa opierajú o uistenie známe z Matúšovho Evangelia, že kde sa dvaja alebo traja zhromažďia v jeho mene, tam je on medzi nimi. Ducha Svätého nazývame aj utešiteľom, pomocníkom a radcom, ktorý v nás spôsobuje znovu zrodenie, pokánie a pravú vieru. Ubezpečuje nás o odpustení hriechov a vedie nás k novému životu k živej viere v Ježíša Krista, nášho Pána Spasiteľa. Aby aj v nás Duch Svetý takto pôsobil, musíme činiť pokánie a prosiť v modlitbe o dar Ducha Svetého, aby sme si pravdivo odpovedali na závažnú otázku, vyjadrenú apoštolom Petrom Vianovom Evangeliu. Pane, ku komu pôjdeme? Slova väčšného života máš? A my sme uverili, že Ty si Kristus ten Svetý Boží. Nech teda zaznie úprimná prozba básnika. Pavol sa Gviezdoslav, Venite Sancte O zostup i dnes k pravdy vyznavačom, Zašumej v tichu tichú izvietku, kam utiahli sa pred návalom zloby, čo hučí v okol morom zbúreným, chtiac pohltiť i onen z pásy ostrov. Uč kot splnených vln odmietať, odvracať pádne zbesilí ich príboj, uč obnažovať zradu, podlosť, mrskať, uč vytrvať vzdor všetkým útiskom a príkorom a krivde násilenstvu až do pozdného dychu zmužile. Tak pravdu hájiť uč, oj, pravdu svetú a istú, v onem 50. deň s so oslaním tvojím večne zaručenú. Príď! Duchu Svätý. A ako sme už v úvode spomenuli, po sviatku zoslania Ducha Svetého, si v nedelu 15. júna pripomíname Sviatok Svetej Trojice. Mnohí sa zamýšľajú, ako je to vlastne so svetou Trojicou. Sú traja, alebo iba jeden? Tajomstvo Svetej Trojice nedokážeme my ľudia pochopiť vlastným rozumom. Dá sa prijať len vierou a pochopiť len srdcom, lebo náš rozum a naše poznanie majú svoje limity. Ale Pán Boh tieto limity nemá. My sme obmedzení časom a priestorom. Boh čas aj priestor stvoril. O, pri osobnom rozlišovaní sa hovorí o Bohu trojakým spôsobom. Boh otec, Boh syn Ježiš Kristus a Boh duch svetý. Výraz Trojediný, latinsky trinitas, trojica. Ako sme už spomenuli, sa nikde v Biblii nenachádza. Je to len ľudský pokus zachytiť toto Božie tajomstvo jedným slovom. Správne učenie je toto. Boh je jeden a prejavuje sa v troch osobách. V Biblii sa výrazy ako sveta trojica alebo trojediný Boh naozaj nevyskytujú, na niektorých miestach sa však spomínajú tri božské osoby spolu. Boh je len jeden, ale dáva sa nám poznať v jednote troch osvob. Tak to bolo aj vtedy, keď pán Ježiš prišiel za Jánom krstiteľom, aby ho pokrstil v Jordáne. V evaníliu podľa Matúša a Lukáša nachádzame v časti o Ježišovom krste jasnú informáciu o Bohu, ktorý sa v rovnakom čase a na rovnakom mieste Zjavil v troch podobách, bol to hlas oca z neba, holubica ako duch svetý a Ježiš Kristus ako syn Boží. V evaníliu podľa Marka je to zaznamenané takto. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. A hneď keď vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a ducha, ktorý zostupoval na neho ako holubica. A z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Ako správne veriť nás učí viera Všeobecná kresťanská, o ktorej sme podrobne hovorili v predchádzajúcich reláciách. Podľa nej veríme v trojedinného pána Boha, teda Svetú Trojicu to: Boha Otca ako Stvoriteľa, Boha Syna, Pána Ježiša Krista ako Vykupiteľa a v Boha Ducha Svetého ako posvetiteľa. Svetú Trojicu chápeme ako jedného Boha, jednu podstatu zelenú v troch osobách. Takto poeticky je celá pravda zobrazená v krátkej španielskej básni preloženej Ľubkou. Tri vetvy z toho istého kmeňa, tri osoby, iba jeden Boh, otec, syn, duch, zjednotený v láske. Aký obdivúhodný zázrak, Boh v človeku a človek v Bohu. Boh, ktorý sa nám úplne odozdáva, aby sme mohli žiť v spoločenstve s ním. Nech je zvelebený Boh, ktorý sa nám v Ježišovi plne dáva ako dar a tak dokazuje svoju lásku k nám. Sláva Ocovi, sláva Synovi, sláva Duchu Svetému, sláva Svetej Trojici, ktorá nás bezhranične miluje. Zamienky múdrosti Keď sa modlíš, Boh počúva, keď mlčíš, Boh hovorí, keď veríš, Boh koná. Hovorí sa, že svet patrí tým, ktorí stávajú skoro. Nie je to pravda. Svet patrí tým, ktorí sú vďační, že vstali. Boh nás neobdaruje múdrosťou preto, aby sme sa stali najmúdrejšími a najúčenejšími. Dáva nám múdrosť k tomu, aby sme boli svetlom pre tých, ktorí sú v temnote nevedomosti. Milí priateľia, dnes sme si pripomenuli Sviatok Svetej Trojice a zodpovedali na otázku, či je Pán Boh jeden alebo sú Traja, Otec, Syn a Duch Svetý. Už som to v minulosti spomínala, ale ja pri rozhovore o Trojici Svetej rada používam pre pochopenie takúto jednoduchú pomôcku o vode. Všetkým je jasné, že voda sa prejavuje v troch skupenstvách. V tekutom ako voda, v tuhom ako ľad a v plynnom ako para, ale vždy je to len voda. Tak ako Trojica Sveta, Otec, Syn a Duch Svetý, ale vždy je to Boh, jeden Boh. V dnešnej relácii si aspoň letmo pripomíname aj dva u nás relatívne nové sviatky, ktoré tak ako mnoho iných vecí v prívo a názorov prišli k nám v posledných rokoch z Ameriky. Sviatok deň Matiek sme si pripomínali 11. mája. A každú trečiu júnovú nedelu, v tomto roku tiež 15. júna, sa oslavuje deň otcov, ktorého tradícia vznikla v USA v roku 1910. A tak tým mužom, ktorí budú oslovovať Deň Otcov, chceme aj my k tomuto sviatku zabláhoželať. Na záver si vypočujeme pieseň Jiřího z Moška, ktorý sa človek rozpráva s našim Otcom Nebeským. Pane Bože Stvoriteľu neba i zeme, je nad naše rozumové schopnosti pochopiť celú Tvoju znešenosť a Tvoje zámery ale intuitívne a vierou po niektorých chápeme, že Ty si všeobijímajúca láska, ktorá stvorila tento svet a všetko živé v ňom. Stvoril si aj nás, ľudí. A napriek hriechu našich prarodičov Adama a Evy dal si žalmistovi do slova, v ktorej nás, ľudských synov a dcery, voláš k sebe. Aby to bolo možné, Poslal si zo svojej lásky na túto zem svojho syna a nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježiši, Ty, Boh, stal si sa jedným z nás, aby každý, kto v Tvoje spásonosné dielo uverí, mal väčší život. Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú obeď na Golgotskom kríži a prosíme, aby u nikoho z našich poslucháčov nebola Tvoja obeď márna. Nech nám Duch Svetý pomáha, aby sme s radosťou oslavovali a chválili nášho Svetého a Vznešeného Boha vzjaveného Vstvoriteľovi Otcovi, Vykupiteľovi Synovi a Posvietiteľovi Duchu Svetom. Sláva a chvála Buď Svetej Trojici. Amen. Nebe. jenom když mě smúla provází jen tehdy myslím na tebe co se to stalo, Bože múj volám, když mne nesnází proč tě hledam, Bože múj jenom když mě smúla provází siluj Takhle to všichni dělají, nemají jiné řešení, protože pravdu neznají. Potom jsou často zděšeni a východisko nemají. A někde v koutku potají, všichni pak ke mně volají od čemu Često si myslím o sobě že mezi lidmi právě já som nezávislý na tobě že jenom vlastním úsilím vyhnu se vídě a chudobie a můj úspěch a vítězství že nezáleží na to mě, synu můj, tohle mi ale říkají, jenom ti synom můj, kteří mou lásku neznají, neví, že když se zmítají, ve svých trápeních a potížích, že o nich dávno všechno vím. Že ani s láskou ohlížím od čemu ještie bych ti teď říct to, co mne mrzí od čemu to, co mne mrzí ještě víc že spoustu věcí správne nevidím, na spoustu věcí pořád nađíká a ľudom Často závidím a často pravdu nežívám. Sinu môj, vidím tvé slzy na skráních. Sinu môj, to spraví jenom pokání. Chci, abyš viediel, môj, až, až zase môj. budeš v potížích. Že za to Ježíš, boží syn, zaplatil na kříži. Chci, aby zvěděl, syn můj, až zase budeš v potížích. Že za to Ježíš, boží syn, vylil krev na kříži. Chci, aby zvěděl, syn můj, až zase budeš v potížích. Za to Ježíš, Boží syn, zaplatil na kříži.